Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Të ndëru Allah dhe besimtar Zotën e Madhura falë ndërojmë, bëtë bëjti ndim dhe falë le kërkojmë Lavdata dhe bëkimet Allahu Qokshin i Muhammeden sallallahu aleyhi wa sallam Mi familët i mi shokët dhe qëtë dhe qëtë ndikë në rrugën e të rrëndit në fundë të kësaj bodë Pa dyshim se besimi në Zotin Gjellegjelalu është begatia me madhe që e kemi. Dhe në kuadrë të kësaj begatie, pastaj kuptohen edhe begatit e tjera. Ma në gjdo begati që njëri ju e kuptohen përmes besimit në Allah në Gjellegjela, edhe e shvizan si pas udhëzimeve të këti besimi, pa dyshim se kjo begati merë një formë dhe merë një kuptim tjetër. Mirë po që këtë besim të ketë këtë rallë si duhet njëtë në përdishme, dohet me i kuptu si duhet dhe dohet me i kuptu në kërkesët e kësi besime. Cikur se qdo kontra dhe marveshën këtë boqë e banjëri. Kërkush nuk bën kontra dhe që për të nëshkru. Po e ka kërkesa, e ka nëshkru. Edhe kur vjen, ai, pale të të tërë, Me kërku diqka për teje, të të ush, ju së më gjë, ja, në në shru, është kërkesë. Dhe më thonë, gjithë kontratë, gjithë marveshje, gjithë deklerat e jotja, që teje i karralisht edhe pasuajet e veta, kërkeset e veta. Edhe besimin e Allah, në gjallahu ala, dhe nërëzër, në kemi besun e Allah, në kemi besun e pejgamberën alaihi sallatua sallam, Këj besim të është, a ka kërkesa pëjnive, apo në lem pasif, ke besu në laun të është vazhdojetë të tonë e që mërëndësit të i besimtarje. Ju jo, ka kërkesa. Nuk len, lërë shumë të ashtë ti, ka dush me shkua, që ka dush me bëbë. Po, që ka të qoftë e është besimit është qështu, ka kërkesa. Njerë i nese për shambull, hajë që është li përmërtum, sëtë nuk ka k pa shambosurë si kur e familjar. Jo, më ka martuar të, ka kërkiesa. S'u vargu jetën, çu ska vargu për para, del e har gjora, ka dalë tash ki familje ke shtëpi, do të pak mëdishë më si, apo gazetë ta bashkë ka kërkiesa. Du A duhet të kuptoj. Pastaj e mauxën e fëmijë, ka kërkiesa fëmijë. S'mashmënjëru, apo diet është në kërkiesa ndërtuar. Në dhënie edhe në marrje, çu funksion e godunjo diqka merë, por atë që e ke marë dursh për të diqka me dhonë, s'ko kur që që të mirët, falas apo. Edhe besimin e langëgjën leovala, e ke marë këtë begati, e ke marë këtë ndirë, e ke pranu këtë mirësi të latë lërsh në vëllinim tënë, edhe kjo ka kërkesa. Cëna është kërkesa e besimit kryesore? Kërkesa e besimit kryesohet të ndërru dhe dhe dhe është që, që pasi ke besu në Allahon gjallë gjedalu hu, ti përgjigjish ati këtësir. Në t'i ke besu se Allah është zotë jam, Allah është mësusim, aja është me i dishme, onë jam kryesa e ti, gjitha që, që është në dorë në ti. Andaj, kër më thratë, onë i përgjigjim. Me ju përgjykjë allahë të varë këvatala. Edhe kjo përgjykjët të ndërdo dërë, i ka kërkes të veta. Nësë mund shmi ju përgjykjë allahë që shë dushë. Sikur se, edhe kërkeset të të tjera. Përshambull, një jetë një përdeshme, varsësht nga autoriteti që të të të të të të të të që ashtë nështë të përgjykjëja jote. Përshambull, Nësë të thirë dikush që ti nuk e nje, kushtimisht. Dhe, valla, kësha pasë e mbepime e ty një kafe. Të nësi ki punë, të të nëjë, të shkhaj për të alëqyri që a kafton. Nësi e në zonë, të shkhaj për të alëqyri që a kafton. Pëse? Po, pëse këti monështë kërkese me a refuzua dhe me u përgjyqështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të edhe përshamë në të thyrë shefi punë. Më alë, që shë përgjigja? Jo që shdojsh të e atërë. Përindve, s'monë që shdojsh të imi përgjigjë. është një lej përgjigje që aktuar. Pra, Allah o thot për prindrit, u alë te ku lehu ma uffin. Kona ta të thrasin ty, kanë kërkes pëjteje, ti përgjigjo përgjigje që në të skasë ufë. Dhe më thonë, nësi i përgjyqës prindit të në kërkesa që i ka, kryshtë punë, a i mlo dhe mu me këto kërkesa të në të ngodon edhe kryve? A i e përgjyqë? Po, po jo qështë duhet. Ti e përgjyqës e vërtet, ti e ke kryponët. A me e ke kryqë qështë duhet? Jo, po ne kryve o një tash, po jo qështë duhet. A në gjithë që kafje ka të nëllëdhër në jetën, në krytu në kuptu që atë në më në portë më lanë. Gjithë që në këtë dunja i ka të regullë, i ka të standarde, i ka nëpërle edukate. Nësë tërë me po punën që shduhet, tërë të me njëkë një rukë që shduhet. Nësë tërë, në për shemblë, i e bliti kërë i dhe ratë. Edhe i thëmë, çemë ajo dorota sa bolsha dhu ku shtu valla pse si ça boi tash me këto para që me argjit vetë që shoj valla hajt ajo dorota ti çfarë forma marrë atë kur fashë je skop pse a bleshë valla jo po çfarë mëson blesh dorot apo jo se të dorota po oni të kumble dorot atë sai e ke blej ama çka s'do ban po ne kanë i far rregull që e posë posë dorota kuptim apo a presi skandonie doni farë marifete doni farë doni farë dukate apo edhe përgjigjën dhe Allah Gjallallahu Ala i ka të kërkesa. Apo? E i ka e konflë e, e dukatër. Ndaj i fillim ishtë, kërkesa e besimit në Allah në është të i përgjigjëmi Allah Gjallallahu Ala. Mirë po, të i përgjigjëmi Allah Gjallallahu Ala nuk do të të të të i përgjigjëmi si do qoftë. Por, i ka disa regula përgjigjën dhe Allah të mëlluar. Ka disa regula. Së dhe është regulli i par i kësaj përgjigje, kër Allah të thret, që ka duhet me buna? Edukata e par, ka shi firje se Allah të për neve është, ti përgjigjemi me njëherë. Ma, ta kemi përgjigjen dhe Allah të prioritetit. Ka shumë sirën këtë dënjoqët sirën. Sirë kë, sirë sir sir ai, sirë kja, sirën, sirën shumë sëra. Ama të ditë shme ditë, du më thonë, cilë është prioritetë i përgjigjës. Prioriteti përgjigjës është i përgjigjë mësë pari kujtë, Allah o ta zogjën. Dhe me thonë, njëse dikush një thratë, me dole me pi një kafe në vakë gjymoje. E t'i kusht të rët, me dole me unë i drejkë në vakë gjymoje. E t'i kusht të rët, me kërë një punë në vakë gjymoje. E dhe Allah të rët, me arë në gjymoje. Kuj t'i përgjigjesh? Që kja është? Prioritet. Pa, ndekom gjymojnë të falu. Pa, kjo nuk e që për gjymojnë, ka për gjithë që kja është, ka ma shambull gjymojnë të gjymojnë që po të singranë, edhe zani që po të thirë, po të thrasin në shku dikon, në sabat. Po, kojta po të thratë dikon tjetër? Po, trufi po të thratë dikon tjetër? Kujtë kemi ju përgjigjë? Që kjo është? Andaj, edukatë e përgjigjës është që ti përgjigjemi Allahot është prioritetë. As një kërkesën këtë botë, nuk është nëbi kërkesët e Allahotë. A këna kuptu kështë të pesimin? Ta shë mësë menan dikur, shë, mës Allah, dikur që, mësë të thetë Allahotë dikur kërëmë në zonën që a pojëtërën. Allahu Gjellari, rat, gjithë të gjithë të gjithë, kërëtë të thratë, gjithë të mënë thirë ati është me kohë, edhe në venduarë. Nuk këtiprish as njëre punë të të uafë, nëse din me mena gjuhë, ed kanë biznesë, kanë angashime, kanë probleme ndërshme, edhe i falim 5 vokte. Saka so, atjerë kanë ma pakse që të punë, ma pak të rajë kanë, edhe nuk gjinë kom i fali 5 vokte, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe të përmëj. Andaj, qështja nuk është endelitur me a pëmunësh as pëmunësh. Po qështja eshtë endelitur me atëse kush është kërtyj për rëgjët. Kush të ratë të kush, është Për rritët, edhe në gjithë të ndaluora, interesi i të saktuar, mundësia fitimit, për shambull, thret, hajtë e mërë qëtu se koë bëllë, ma së bëllë me maratë të, se e koë bëllë ka, po të të së bëllë me maratë të. E po, e Allah o thret i këpi atyit, e dikush hajtë e mërë dhe të se, te koë bëllë për të tonë atën. Kuj të të më thonë edhe ose sërë dhe? Që kjo është imoni? Ja Jësufja lejësëm usë pravë. A një që pasë të të ka pasë Jësufja lejësëm? A e ka qenë gjëllini, ka qenë i pasërë, edhe e ka ngaëtësmu, e ka provoku, një gruqë, ka pasë pushtet, ka pasë dikim, ka qenë i pasër, a ka qenë shumë e bukur, përësëtër a jë ka ngaëtësmu, jo kë, a jë e petret, përësëtër a ka më shildiren, E ka kërstu në borkë me që që se po në këtë punë. Një që në që në mi arsujë ka pas që mu përgjishë su felisamu. Se dhe të po më atashtë. Munë me zërës. Apo? Ase të po shë më burë përmë qëndra. Ashtë e shë i më burë skandë. Ka pas arsujë? Qa tha? Na dhe Allah, na ma dhe Allah. Që që që që në kurë andë? Na ashtu e dhe mi ma dhe Allah. A e thimi, Allah. Aj, zote më se poftë. Qër? Zote ka po aram k E Allah i ka honë në mësë shka, këpë dhëtë që zvjenë në burgë që e jetën. Ku të kanë më ngutash? Ka mira? Jusuf jesëm e ka përkët këtë punë qartë. E nga i Allahun dhe të bëjtë që të bëjtë. Se e di që Allah së mbupë. E di që Allah më rumë. E nga i Allahun që të dhe uale. E që u bujë Jusuf jesëm kërë nga i Allahun? O së prahu pak nërmëllë. Mirë pa pasta ju përë, njëri me i mëndë në Paramelloni për shambull, mështë paramellim, mështë të kishë bërë sabër Jusuf, edhe sëmë qatë së të prohafërë. Qëka këshë me ndonë? Aja kënatësi që këshë me përjetuhë është kërtë, isha rruë. Krejtë ato tjera që ka këtë mundë, së si këshë pasë. Se këtë zhvillimet pas taj, në fafartë Jusuf të asëmë kanon nga refuzimi, nga fele ju. Se kërë fjola jo qëllë djurë, jo e që po? Ma shumë qëllë ka edhe jo, se po? Kërë din me thonë jo, edhe kërë din me thonë po? No. Andaj, tha jo, kërë rapëm. Ka ditë, është prioritatë? Zote qëllë olam këthirë, në ditë ku një përgjithë. Athe është prioritatë ho rapëm. Ti përgjishemi me njëherë. Jo të thejme përshambullë, Unë e di që zoti më ka po përshkë i punë, po kismet i shola të e asë, e asë ka kështë. Kësë është në punë. A më mirë dikur se kur, a i nërmada. Por po flasim për edukatën e përgjigjës. Të monë, si duhet me e trajtu thyrin e alloqën dhe gjeralu. Me e trajtu si prioritet dhe si diçka që duhet zbatuar me një herët. Me një herët. Kër ka arë oblikimi për më nëmbullu gratë Medine, në kone Përgëmberë të samë. Shpallë ka arë gradualisht, së arë për hera, për, 23 vjetë. Në mm. Medine kanë qenë, për nuk ka qenë oblikim bëlesa. Për nuk ka qenë oblikim bëlesa, së që në konë në shveshuna. Për dëflëks i kam lu, dëdur ka pak, kësë kam pas kujdes, qështu ka pak ka për obligimë në mbulu. Ka posë gra që ka qenë ja shtëpjeve t'yne. Se me dinja ka qenë atë ku t'fyrat kërësuri ka posë ga pujëtësia e, e ka punë të të kërshu. Ka posë burra në lëthem për të këti për punë një gra të ndonë e përfushë ka punë u qërtu ka qenë jetë atë ku e, e, e, e organizume. Andaj përgamesëm kështashtë e ka ndodë duke nëhet me njerës nejqë aty, për herë ka ishtë. Nejë tukonë. Ka ishtë për herë edhe kam po që i djeshë se e mbulej. E kam kumtu që i për i vjejnë shpalja. Për e rrona. I ka është i brili për i thot që të Allah për të të të të të gjëftën. Kër është largu kjo është këty për i për i nëjqë, Zot ju thot që shqë shqë të të të të të të të të të të të të të të të t edhe ka qëtu përgëmëri sallëm, ditën ka ardë thuju besimtare, thuju grave tua mësë parit, njësa për shpisnone, pas taj thuju besimtare, me, që telëshojnë shamirët bikrë hrote të ty në Mluvë, edhe veshtën të teshtën të Mluvë, qësht ka ardë regullë i mbulisë të Mluvë. Përgëmërës nësi ka ardë kja, i ka dhënë qështu bura, ka të zoni grave të shpija që mbulisë a uvo obligative ka posë gra, thashtë nuk kanë qenë shtëpia t'yune, kanë qenë arra. A është e pranushme me thonë një gru, në regullë, kështë këti shpia, ekipi të njësë, të njësër për njësër kësëmet, është nërmën, që kanë qenë nësë kakë. Nga përgjitja shpejt e grave, në atë ku, për mbulis, kanë qenë se janë ullë në arra, më shpudu këtëj burave. Me moment, nga si kanë bulu ato dhe mundë barishtet, ose polmat e mdoja, e i ka nëfën fëmive, shko në shpijë për me i qërshafë. Me qërshafë. Qëfar e dhe qatë gjohës të shpijë përë? E ka pru me qëtë ujën, dhe e shku të shpijë aftër. Që edhe këtë rrugë për i punës, dhe shpijë mësme, ka nuk për i gjelogjën dhe gjeneri uapërë. Nëndaj, për nërhozër, po flasë për këte, për qëka të qukë të t Dhe e dyta, kërkan përgjigje të menjëhërshme. Përgjigje të menjëhërshme. E treta, të përgjigje Allah që le gjelë u ashtë, që një riu, të kërkan ndihimin e Allah në këtë përgjigje. Ndohet forës, në ndihim. Jo me onë, une e bëja, Allah um në i muftë, në Allah um në bështetë. E aj që në Allah um në bështetët, edhe sfinqirt e kërkojnë dhihmë në allot, jadel. jadel. Nuk ka një sen të dhëzër që njivje për hirë të allot dhe në melon, e që së në lëmë. A më kërdo më në vetë, më ashë për lëmë. Për shumë kërkojnë një që më në taketë në një, një vesë, praktikë të saktume, e që kërkojnë për shumë me elon, vë allot dhe të smoj. Vëgjarishtë ata që do ka ka në kam përre me duhanën, kam të lashë, smuja. Në mësu që sako. So që do qoftën, s'po thëmë, që do qoftën? Nëse e lidhë me vetën tone, e vredjë s'monë është. Që mësu trupën, mësu, që sako, so normal. Ama në qoftë se e lidhë me Allahën, edhe adipë për kënë për elen, pas të e dyshë situatë atë. Nëse të nërë në nërën gjami, mi falë pës kohës, Ma ti me organizu vetën të në veç vetës, së mundë është shumë. A më në qovë se kërkojnë dijmë në Allah, në Allah më bështetës, edhe dhe dhe nësaj këmë një muja dhejtë. Ondaj, në Allah më bështetës, kërkojnë dijmë në ti edhe përgjigjë, këmë e pasë është e mundë shumë. Kurë thirë mu e zini, hajja alas salat, hajde namaz, që a thiminin, edhe një është mirë me e përcidh mezinin, a i tëtë Allahu akbar, Allahu akbar, në themi Allahu akbar, Allahu akbar. Ajthet, allah, Edna, allah, vetit, Më a i tëtë është hadu en la ilaha illallah, edhe na është hadu en la ilaha illallah mazina, në veti, në të të mërtasum, në veti. Amë a i që e përcidh mezinin, në e zonën e ti e ka se va për në e zonënit, që va për madhë është këpunë. E kër mezinin dhe të hajja alas salat, hajde, për thirë për Ça thua ti? La hawla wala quwata illa billah. Ti thua se kef la hawla wala quwata illa billah, tana ka kshkuptu për fatkesim, thua, jo. Jo la hawla wala quwata illa billah, pse ka thua ta. Tan, nuk ka mundsi tur ti thua, la hawla. Nuk ka mundsi njerë me ndryshuar pozicionin, për shtëpiën xhami i marrë, për punën këtu më shku, e pa mundshme, e as ka kush me hap forc pa sallahu. E kër i thush me zit, a i thësë haja le salat, thush, o Allah, në iman, vjen, del, pandaj, me Allahun, pung të letësohen, me Allahun, sprovat dhe i kalohen, me Allahun, begatit shiohen, pa Allahun, kërës në mëtë. Pandaj, a do në lothë më përgjig, a ma si qërështë, thujo Allah në iman. E sa so për, Përfëndim pak edhe në është disponim, po e, e i vërti e të rrasa. E dim ka ndon mu me njënin. Që njësht e di këto e që qështët. Po sguzime me, me, me, me, me përdojrë. Njënin e kështë një vest. Sa këtu më, së mërën në që bëjkja. E dhe zhajtë, së bankë jo kështë. Së mëjë, tha me njënë. Nuk mëjë, tha. Gjëmë su, së mëjë, tha është në regullë, së munë e së munë është. A munë është që të dhe të dhe të mi që duhë? O, Allah në imam me hekë, a munë është? Jo, thësë muaj, pëse? Thësë me bëhë, thësë me ma hekë që bëj për të hapë. O, të të kemi hekë, Allah të keqë. Qa që, që është mishu me të hapë? Dënë edhe me hekë gazepin zëtanë, që që bëj për këtë gazep të në hapë? A e din që Allah, o përgjish, Në e kërkëndim në laqën dhe u alë Ti që e për shëmë dhe kini problemë Si kësi e rikullë namazën A ma si në qërështu i Allah, o Allah i madhë On për e përmunona, e mënau A ma në imam mazat, të filla mi punët Ta një kështu që fa bota A ma s'ka guzim, i thonë si qërështu ja, që Ti në laq që ka në zamëra përën Ne thuj Veç të ujë si qërështu, o Allah e përdu Kime ama, për adhën A ma kërë pë dapo donë orës, po donë orës, në pothuajse. Pandaj çikë është. Allahu të përgjigjë po sinqerisht. Edhe kërkoi ndihmë prej tikimi paçi Allahu ku më ka mësuar u përgjigjë. A ndër të ndërgozë në, besim tur. Është e kërkuar që Allahu të përgjigjemi, korrekt na thrat. Çdo thirrje. O ju që keni besuar, sa so kahet në Kur'an, o ju që keni besuar, ai e teun a imnatsha. A imnata si më besu, po. Kjo po është nga Allahu. Çfarë bëjmë me Allahu? U qryoza. Çikash. Po shpiritat zbatimi me njëhërshëm edhe dërzimë Allahot e më bështetit në laun për me të një mua Allah gjithë lewala këtëse që tu Allahot për të garantën se jetë akum e qindry shabdo nga se Allahot për në Koran ishte gjibu lillahi o lirësulli idha dhe akum lima ju hikum o i që gini pesuar për gjithën i Allahot edhe pejgamberit ma që pojët rratë për gjithën Et çka komën eve, lëma yuhikum. Nga as të ne kët periuk ka jetë mirë. Jeta e këshme, gjemia, kuptimi i jetës, lumturia është në përgjigje, jo në fuzë. Kjo por dënjoh, ndoshta në herat, ata që Allah ju ka përgjigj pa për togjeneti. Sa so më shpejt e përgjigj, çaq më shpejt i ka dhën gazepet e ahirit. Çfarë dëba? Ai çmëniare u përgjigj. Si ka vonzu di këto, më era ka krikit pun, ai men gjithçka që saj e venu këtu që aq venuash atje. Qështu kjo puna, dhe? Venuash të, vish kjo te. Po, po, këtu po venu, veç. Ja, tje ku venu, aqe s'ka me sa më venu, se qdo venis atje është gazep. Andaj shpejtaje nëzita me përgjigjit në ton. Allah gjëllora e përësër gjendin ton, Allah në dhashtë fushin, në dhashtë Allah u besim mjaftushum, në dhashtë Allah u guzim dhe vunet dhe, dhe, dhe, dhe ambicja, që Allah u të përgjigjemi, nga se Allahu nga tretët nga që është e dëbyshme, është e mirë, edhe është e mundshme për neve. Zotë i shpërbleft, me ka që e poni gothë me përsil e zonë edhe muezin, o sëllamëra Mohamedin wa ala Ali, o sëshme sëllamën të simën gëjtë.